Zergatik kantatzen dugu, zer ekartzen ahaldigu kantuak, Euskaldun gisa nola egin kantua biziarazteko, belaunaldi berriak kantuari interesadaitezen, transmisioaren keska, joan yetxe bestelenik Euskal kultur erakundeko zuzendariak eraman dugugu eta kantu herrikoiaren jola aipatu nahi zan dute. Badugu beste indar bat guk, eskoa lehian, errikultura hori bizia dela eta plazan dela, eta horretan bermatu behar dugula beste manera batez ere pentsatzeko. Kantua zendako, alaiak kaso nu, kaskaroten kide eta antropologoa. Praktika hori leku informaletan egiten denez, ez diogu baita espada um, berezirik ekartzen, biziki informalki egiten den zerbait da, kolektiboki arrituz uh, gainera badela lekua botz guzientzat eta algarrekin arritzeko eta azkenean ez duela baita estetikak uh, lehentasunarik bainan zinez taldean aritzea plazera hartuz. Taldean, sortzen den dinamika, momentua, goesio soziala, bateratzea, hori dena ekartzen du kantuak, koruma, gotzon barandiaranek, azpimahatzen du bere iduriko kantua erabili behar zela izkuntza biziarazteko. Gaitasunean eragin, ez? Eta horretarako kantua izugarrizko tresnada. Sekulako potenziala baitu kantuak, segurtasuna emaiteko pertsona bati hizkuntza batean, eta hori Euskarak eta Euskaldunek behar ahrezkoa dutela. Bertsolaritza ere aipatu dute, bertso eskolen, txapelketen estrukturatzeak, bertsolaritzara jendeainit zekarri duela oroitara zidu, Carlos Aizpuruak, gehitu zala ere, bat dela elkartzeko, edo elkartzea ere ekarriko duena. Bada artea, e, improbizatzea artea, behina bestetik bada faktori humano bat, lagunekin elkartzea, eta hor bada jarraitzeko beste motivazio bat, ez. Eh? jostailu bada. Trukaketa hoien ondotik, segida zoin da, Joani Etxebeste. Gauza huriek, de Atenak baitu pausatu huntza bilduma mategin eta eragileak gomitatu uh, lantalde talde baten muntatzeko. Azkenean aipatu haizan den herrikultura joan inguruan gugueta baten amaiteko. Anartean beraz, kantua praktikan jartzeko garaia da.